Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada Surah Al-A'raf Ayat 196 Surah 176 Apakah hukum dan uh, Macam mana bacaannya <coughs> <tos> A'udzubillahimina syaitanur rajim <tos> <tos> Inna wali yiyallahu. Inna wali <tos> Yang pertama sekali Inna wajib al-gunah Wali yi wali tu dengan ya tu bertasdid tu ada hanjutan pada huruf ya yang bertasdid waliya begitu ya kemudian pada lafzul zul jalalah lafaz lam kalimah Allah pula dibaca tebal kerana didahului oleh huruf yang berbaris di atas maka ya Allah bukan yalla inna waliya Allah bacaan nabar sedikit hanjutan pada huruf ya yang bertasdid kemudian oleh kerana diawali oleh baris atas maka Lafazlam salam kalimah Allah tu dibaca tebal mudah-mudahan menjawab soalan inna waliyallahu wallahu aalam